Hej allihop och välkomna till tredje avsnittet av Kimura cirkeln Det här är en nystartad videopodcast på kimura.se Vi kommer fortsätta köra det här varje vecka, varje torsdag släpper vi ett avsnitt Och ibland kommer vi faktiskt också släppa lite, lite tankar efter du på söndagar det är ganska kul, vi har i senaste veckan också fått mycket reaktioner på programmet Både ris och ros givetvis Och många bra tips, vi tackar så hemskt mycket för alla tips Vi tänkte faktiskt testa idag att köra tre deltagare Så att ni skulle få tre fina huvuden på er skärm Men, vår kära vd Kave bangade ur till slut Så nu blev det jag och Sarp här Sarp, du är där fortfarande jag är här. Härligt, härligt, Jag är här i Uppsala och du är i Stockholm. Jag sitter i Stockholm ja. eh, har igen. Vi... vi har ju diskret bytt namn också på, det här, på, på, på podcasten, eller hur? Bra att du tog upp det. Jag tänkte, jag tänkte försöka undanhållande och se om någon <laughs> skulle komma på mig. Nej, vi har faktiskt bytt namn också till Kimura-cirkeln. Vi började ju som MMA-cirkeln, men Kimura-cirkeln känns känns lite mer aktuellt, tycker jag. Mm. Men, men om vi ska bränna igång där, vad tycker du att vi ska börja med idag? Eh, det finns jättemycket att diskutera. Eh, och eh, jag tänkte att vi kör igång direkt med eh, det som har hänt idag. Nu spelar vi in det på onsdag kväll. Eh, och idag så kom, efter en väldigt tröga med Mada vad gäller nyheter och så för oss som bevakar sporten, så kom det upp från ingenstans. En fet nyhet från UFC själva att de släpper 16 fighters rivs kontraktet på eh, Och det är aldrig, jag, jag kan inte minnas Att man har släppt så många fighters vid samma tillfälle eh, Och det största namnet av de här 16 fightersna är ju John Fitch Som är rankad topp 10 på deras egen ranking eh, UFCs egna ranking Och det, han har ju förlorat eh, en match han har förlorat, lite grann och blandat. Han, jag tror att han har två förluster, en seger och en åhjord på sina fyra senaste. Men det är ändå konstigt att man släpper en så talangfull fighter. Vi kör igång med det. John Fitch, mm. att, han, att hans kontrakt rivs. Vad säger du? Vad tror du? Jag tycker det är. Jag vet inte, nu vet inte jag bakgrunden kring det här. Jag vet inte hur snacket går om han har hamnat i twist med UFC eller vad det kan vara. Det kan vi spekulera länge i. Men vi kollar att han har slagit motståndare som Erik Silva, Fight of the Night, bara för förra matcherna gick 2012. Visst, han har förlorat nu. Nu ser jag här två matcher, John Hendricks och eh, Damien Maya. Så han har ju två förluster. Mm. Men man tycker ändå att den här, den här, det är ponders i den här killen. Jag vet inte varför. Mm. Det måste vara någonting som har hänt Tror jag Och vad det är Det kommer vi säkert få svar på Nu är det ju fortfarande Det händer ju så Jag vet inte, det är jättesvårt Han är rankad nio på UFCs interna rankings Jag vet inte, vad tror du? Tror du att det är någon twist där? Eller... Jag tror inte det är någonting som har hänt så Nyligen Eller så här konflikt Utan John Fitch har väl aldrig egentligen varit en favorit hos Dana White och, och grabbarna på UFC Headquarters eh, Jag tror inte, han, han har ju liksom Hans fighting-stil har ju inte liksom varit så attraktiv för, för många av MMA-fansen Och för Dana White och company eh, Så att, jag tror att det här är någonting, han har, nu, nu fick man chansen att eh, att, för att han tjänar ju ändå ganska eller, ja, bra, bra Jag vet inte, han, han får Jag kollade upp det, senast så fick han 66 000 dollar I, i Vet det, fast lön alltså, mm. alltså, Oavsett om man vinner så får han vinner i han. Vad ligger genomsnittet på? Eh, det kan jag inte svara på Men eh, lägre än så Skulle jag nog gissa på, det är mm. många fighter som får ja, Runt 10 eller 8 till och med Men för han har, han har ju varit med i UFC sedan 2005 På sin första han Fight med han har gått otroligt många matcher för UFC Och det är inte många förluster, det är tre förluster i UFC Ja precis, det är nu senaste tiden Han, han, han hade ju en match mot BJ Penn som blev oavgjord i... Jag tror att de körde... Kommer inte ihåg, jag tror det var en Australien-gala Det var main event och de körde... Det var fortfarande bara tre ronder main event på den tiden Och det blev en oavgjord match mm. mot BJ Penn och sen så där direkt efter så blev han skadad, sig, var borta väldigt länge Han har ju drabbats mycket av skador den senaste tiden, senaste mm. åren Och han var skadad borta länge och när han kommer tillbaka så får han en eh, riktig köttare i Johnny Hendrix i liksom, mm. återkomsten eh, och då <skratt> hey, varit... Hej och välkommen Precis, och då hade han varit borta i tio månader eller liknande Han brukar köra eh, regelbundet och blev knockad efter några sekunder egentligen, 12 sekunder tror jag de, tror att de räknade det till Och efter det Så blev han ju skadad igen Var borta igen nu cirka 10 månader Och har den här supermatchen Mot Erik Silva Som har vinner via domslut Men en nära avslutad nära. En riktigt bra match alltså Ja och Silva var ju otroligt upphypad Och ansedd som Framtiden i vikt-divisionen. Så han vinner den och sen så har han en match mot Damien Maia som många liksom, markfans som gillar att se grappling mm. eh, verkligen törstad efter Och eh, många trodde även att det skulle bli jämn. Det här var en BJ-expert mot en riktig grinder som är grinding-expert så att säga mm. eh, Och den matchen dominerade Damien Maia, eh, även om man inte kunde avsluta honom, det var ju grymt av Fitch och, och liksom Eh, lite... ja, jättebra försvar alltså. det är helt men ja, jag håller är... jag vet inte vad som helst det kan ju vara någonting med några skador eller någonting. jag, har... att de inte... jag, jag vet jag tror att... jag, jag tror helt enkelt bara att eh, de ser sin chans nu han har... de, de, de ser på de fyra sista senaste har han har vunnit en match eh, två förluster eh, båda förlusterna har varit dominerande även om en var på domslut så mm. att de såg nog sin chans att Jag vet inte, sin chans tänker jag så... ja, Men man tänker ändå Han är topp 10 Han 9 Alltså han har ju en fanbase Förstår du, alltså UFC Tar ju också en... Nu har de många fighters i sitt stall Men de tar ju även en risk, för det är många Många kommer på krigsstigen över det här. Det är ju redan så att det är ganska heta reaktioner mm. just, just på det här beslutet. Så jag väntar. Det Det återstår att se. Vi kan ju givetvis spekulera i det här. Hur, hur länge som hur, helst. Ja. Det, det är... finns folk som har snackat om med TRT och grejer och, mm. och, och men det är ingenting jag vet inte. Jag ser inte Fitch som den personen som skulle köra, som skulle använda TRT men det är som sagt det kan ju vara så också. Mm. Eh, en, en sista grej jag tänkte nämna just eh, vad, vad, vad gäller Fitch är och nu har jag glömt det eh, Fitch, Fitch, Fitch Ja Bellator är eh, som jag vet på uppgång och eh, tydligen nummer två nu när strike får borta och de har ju Ben Askren som är ju en, eh, en riktigt, riktigt grym brottare eh, i, som mästare i vältevikten mm. om nu Fitch drar till Bellator för då gör han det så dör ju hans chanser att komma tillbaka till UFC det kan vi ju, det vet vi ju mm. eh, men drar han dit så blir det en intressant match Om man nu skulle kunna ta sig igenom hela turneringen Och få möta Ben Askren Det skulle vara en grym brottningsinriktad MMA-match Verkligen, så, så, jag sitter och kollar lite här också Fitch är den personen som har näst, mest vinster Via domslut i UFC-historia Och alltså det, det talar ju Det är inte vad Dana White vill ha heller Nej. Han är ganska tydlig med det, redan som man kan se på reality-serien, tuff. Dalton med han är ju väldigt tydlig med det att lämna allt i buren. Mm. Och det, han är ju en grinder, det, det blir ju så. Han har ju en sån stil på något sätt. Den, han knipper fast och håller tag och försvarar sig, du vet. Mm. Men, men jag gillar Fitch ändå. Så jag vet ja, absolut, jag, jag tycker också jättebra match. eller matchen mot Erik Silva, den var alltså en otroligt bra match. Jag menar, jag gillar hans walk-in till buren, du vet det här, han gnider på, på med tänderna och på, liksom. han, är, han är skön, jag, jag, jag, jag, jag, han är tuff liksom, han är riktigt, riktigt jävla tuff Så att det, det är synd, vi får se hur det, hur, hur det blir nu för Fitch mm. Han är ju bara, han är en av 16 som vi kattade, vi kan bara nämna kort, Paul Sass, den brittiska. Eh, triangel-experten eller eh, submission-experten blev kuttad efter två raka vinster han hade vunnit tre innan så att han blev kuttad efter två raka där han vi såg på senaste Londongalan också ja, vi ska komma tillbaka till Londongalan eh, och sen så eh, Walk, Walkman heter han Walkman man, Walkman, Walkman. Mm. Ja. ja, just det, ja, Jacob Walkman ja, ja, Jacob Volkman. Ja, han, han som hotade Obama i gång tiden han, han blev också kattad Har vi någon mer? Santiago som torskade mot Gunnar Nelson också i London blev också kattad han, ja. han, han, han har ju verkligen haft inte haft flytet på sin sida Väldigt tuffa matcher jag tycker, jag tycker på, lite synd om, om en till kille som finns på listan Josh Grisby vi, han har, han, Ni diskuterade honom i förra också mm, Ja, men, men där är det ju befogat Absolut, men du vet man, man tycker synd, han är ung Ja precis, han är ung Men, men han, har ju bara, han har ju chansen nu att, att starta om, ladda om Verkligen eh, Vi går vidare Nu var det så här att du var och bevakade eh, UFC om Fuel 7 för, för Kimura i London I... Helgen Jag tänkte bara kort, kan du inte du berätta någonting som skedde där För det var din första UFC-gala på plats Ja, precis så, så berätta någonting härligt därifrån Det tror jag många vill höra Det var hela, hela upplevelsen Alltså det man har gått i veckor och sett framåt Det var ju min första gala Så det var givetvis speciellt också Att få sitta fy, fyra, fem meter från buren Som press Det var ju helt Bara, bara det gjorde ju många är kritiska mot galan men jag säger det, jag skulle kunna gå på nu UFC-gala och kolla på tolv domslutsmatcher där de var står och liksom hela upplevelsen är så, är så fantastisk just det här att man sitter så nära i arenan, de mickar ju upp under, under mattan på buren så att ljudet ska bli lite extra fett när de väl kolliderar bara den grejen, det känner man ju inte riktigt från tv-soffan Mm. Men verkligen där, säga, en ertagning där, det, det smäller ju verkligen hela arenan. Och när de kolliderar, slagkombination, det låter ju verkligen. Mm. Och bara det bidrar ju otroligt till upplevelsen. Eh, det var en jätte, jättefin upplevelse återigen. Mm. Eh, jag vet inte var jag ska börja riktigt. Det finns så mycket det är så mycket intryck från hela helgen. Mm. Eh, det var ju min första gala så det har varit en mjuk start för, för London. Vi gjorde lite live-rapportering. Kommer slänga upp en krönika Och lite sånt där Men det var ju det var en, Jag tycker det var en bra gal Det var många härliga individer och eh, Sen fick jag också bevittna 12 kontrollerade slagsmål i bur så fick jag även bevittna fyra okontrollerade slagsmål utanför bur ja. Så det var ju En jäkla mentalitet i England så där det var ju men det, men det är härligt att se, det är många som är väldigt engagerade i det där och det är ett otroligt arrangemang också eh, Dana White sa ju efter galan att eh, när han fick frågan om, om han var nöjd med kortet så sa han att Han tyckte att fansen såg nöjda ut så då är han nöjd eh, Hur upplevde du fansen? Var var de nöjda efter galan? Eller? Fansen var ju, var ju helt, eh, jag sa det också när jag live rapporterade, att publiken är helt mm. vild och det var de också. Jag vet inte om det syndes genom, genom kameran riktigt, men de följde varje, varje rörelse, kändes väl, väldigt utbildad, bra kunskap hos publiken. Verkligen, det var, det var jubel när det ska vara jubel. Och sen var det mycket känslig, mycket öldrickande där. Mm. <laughs> eh, så, så jag tycker det var han har helt rätt, fansen verkade nöjd det. jag tror det var det var en lyckad gal, även fast med ni nio domslutsmatcher så tror jag det gjorde avstamp hos många och framförallt hos mig också, första galan. Så nu, bra uppvärmning inför Stockholm, verkligen. Slutligen, största jublet. Eh, vilken fighter fick det största jublet vid ingången? Eh, största jublet, det kan nog vara, jag tror det är James Dehuna. det var det? Ja, det kändes som det. Alltså, då måste du ha varit på grund av ja. kostymerna. Men i black. Det var många som blev sjå. Det var mycket skratt. Hela, hela pressen satt och garva. Det var ju otroligt härligt med koreografin där också med hela teamet i kostymerna men den fick bra jubel. Mycket skratt. Det var, det var nog den härligaste ingången tror jag. Sen Tom Watson har vi också. Han är en, en härlig individ. Liksom. Man kan inte låta bli. Han, han hade mycket jubel också. Vilken person. Vilken... Them, man, man, man ser nästan fram emot eh, resas eh, ingång om man eh, fixar mm. någon grym, grym, grym, grym tema eller något liknande. Mm. Han kommer ju in senast till Persis musik om jag minns rätt. Eh. Mm. Du, vi går vidare. Mm. Eh, vi tänkte att eh, för att på den galan som du var på, i helgen mm. så nämnde ju Dana White eh, att att de hade en co-main-event till Stockholmsgalan mm, men, men att de tyckte att matchen Eller att eh, Cook, vad heter han? Någonting med Cook mm, eller, Gary, eller Gary, eller, så, Gary, ja, Gary. Ja, Gary Cook tror jag han heter Han är då Europa-ansvarig för UFC Även för Sydafrika och några andra delar eh, Han tyckte i alla fall att matchen Att eh, Sverige var, inte var redo för den här matchen och då undrade ju mm. många, vad är, det för match? vad är det för match? Senare kom det fram att det är en match mellan Misha Tate och Kat Zingano. Och det mm. de syftar på med att Sverige inte var redo är just det här att det är två kvinnor som ska mötas. Mm. Vad tycker du? Har de rätt där, eller? Delvis, ja, absolut. Den där marknaden är ju outforskad än så länge för UFC. Jag förstår deras resonemang. Absolut. För jag menar, hur ofta är de i Sverige och hur ofta är de i USA? Det är lite säkert att hålla den på, på hemmaplan, så att säga. Tycker jag. Så jag håller, jag håller med om. Det känns, det, det känns lite riskfyllt att sätta, sätta en, en sån match på ett, som ett co-main event också. Okej, okay, om det hade varit en match lite längre ner på kortet. Mm. Men jag, jag tror. Jag, för, jag förstår vad de menar. Ingenting är mot tjej-MMA eller kvinna-MMA. Eh, absolut inte. Men det, det är en outforskad mark fortfarande. Och det återstår att se. De behöver nog etablera sig lite. Tror jag. De behöver nog vinna. Det, vad, vad tror du? Jag tror, jag håller med där. Jag tror att dels, alltså, nu är det ju så här att Sverige är ju... Kanske, eller ett av De mest jämställda länderna och Så här. så det handlar inte någonting om just det mm. eh, Utan det är det här nya liksom. Det är något nytt det här. Eh, MMA har precis kommit in denna, precis För att när UFC kommer till Sverige Så kommer det bli liksom, eh, eh, Bevakning från Större traditionella medier och så här, de kommer, Det kommer snackas om det i, På TV4 och SVT och liknande Men Det skulle det kanske kunna vara bra Absolut, sporten. absolut Absolut, det är klart det, det skulle du också kunna Men jag tänker så här att Den här trogna eh, MMA eh, liksom, eh, Följarna i Sverige den, den, Vi är inte så många Egentligen eh, om, man Sverige... slutar, om man slutar på det stora hela Så vi är på god väg Att bli många Men vi är inte, vi är inte så pass många jag, är med ja, efter... jag, jag, jag, jag tänker så här Hur många vet vem Mischa Tate är eh, Det är inte så många nej. Nej. Eh, Så att och, och, och på Globen Så som när jag var där senast nu då, då såg och man hörde Och snackade och man hade ju med egna vänner Som inte var liksom, Som inte hade kunnat säga vem Mischa hette Idag och så Så man tänker liksom Globen Kommer ju fyllas av, av, av mainstream fans Eller fans som inte ens har sett MMA tidigare och liksom, Så att det, det var ändå ett smart Drag av, av UFC Tycker jag Ja men det tycker jag också Jag, tycker också att, jag tror också att UFC har känt kritiken mot, mot, mot, mot kortet. Mm. De skulle absolut vara smartare. För de har ju höjt priserna också. De skulle absolut vara smartare och vinna Sverige. Om de får in en, en, vad ska man säga? en, mer, en match med lite kändare namn. Mm. Tror jag. För den är ganska bleken så länge just på namn. Jag vet att många går på namn idag. Och jag tror... Men du, du är ju egentligen nöjd med eller du ser Ja, jag är, jag är skitnöjd med kortet. Men jag håller också med till viss del att det är för lite namn för mainstream-publiken. Men jag som i, i princip kollar på varenda jävla gala som går. För, för mig funkar kortet. Jag, jag kommer ha skitkul liksom. Men alltså, jag förstår. Det är viktigt det här med namn. Alltså jag tänker på förra galan. Då var ju Tito... Ortiz där bland annat mm, eh, för, för att promota, Han var inte där för att fightas. Och kanske en, ett av kvällens största jubel eh, kom ju när, när, när kamerorna zoomade in på Tito Ortiz. Och det mm. syndes på alla skärmar att det här är Tito Ortiz. Och han gjorde din en sån här. eller en liknande. Mm. Eh, och, och då var det ett enormt jubel. Tito Ortiz vid den tidpunkten var ju inte ens topp 15 som jag ser det. Mm. Eh, och han, han fick, det är ett namn, så att säga. Eh, och jag, jag, jag tror att det därför är det viktigt för att få igång den där hypen kring folk som kanske har sett någon. Alltså det, de skulle behöva ett stort namn. Eh, vad tror du? För nu har du 12 tolv matcher på galan. Mm. Och, och det skulle mycket, mycket väl kunna sluta med tolv matcher. Eh, vad tror du? Tror du att Sverige får ett annat K-Main event? Eh, det, det, det tror jag. Jag hoppas det, givetvis. Eh, det känns som att de kommer trycka dit en match till. Eh. Mm. Så, så det, det tror jag. Det tror... Jag tror att gärna att de är medvetna om kritiken. Och jag tror faktiskt att UFC lyssnar en del ändå på publiken också. Speciellt när det är liksom en sån här ny marknad som Precis. Sverige. Precis. Så det, det tror jag absolut. Eh, att de lyssnar. Så, så jag tror att en match till ett call-main bara Vi får bara hålla tummen att det blir en, en, en match med bra namn. Jag, <laughs> så att folk blir nöjda. Har du, har du funderat någonting på vad du vill, se? Eh, ja, Sarp Jessil mot Dana White ja, <laughs> Nej, jag vet faktiskt inte, det finns ju otroligt många, många vad heter det, som skulle kunna sitta på kortet Jag vet faktiskt inte, det var en jäkligt svår fråga Ja, men det är, eh, jag, jag har inte själv koll Nej, jag... Men, det, men jag tror det finns absolut, det finns bra namn som är lediga för, för fights, vi, vi får se vad de hittar på Det lägger snart dyka upp mm. tror jag Eh en annan grej som jag tänkte diskutera här idag För att om våra dagar så är det ju dags för UFC 157 Eller hur? Yes, yes eh, Som toppas av Ronda Rousey mot Liz Carmouche Första eh, tjej-matchen eh, i UFC mm. eh, Men det är inte den vi ska diskutera Utan vi ska diskutera eh, Alex väg till en titelchans För att den här galen är väldigt viktig eh, för Alex Även om Alex har en egen match som är nog viktigare då. Men, men, men det finns en match mellan händ och Dan Henderson mot eh, Lyoto Machida och eh, de är i samma sitt som Alex vad gäller, eh, vad gäller chansen att eh, få möta John Jones om nu John Jones vinner mot mm. Kälssonen mm. Men, <laughs> v, v, vad tror du om eh, hur, kommer, hur påverkar resultatet av den matchen mellan Lyoto och Henderson, liksom chanserna för Alex att eh, få gå och hitta match eh, det kommer givetvis påverka, nu går vi Henderson lite i förskott här men eh, förutsatt när Alex vinner, vilka han kommer göra också. Mm. Eh, men det är klart, det påverkar. Men sen vet vi också, nu blev ju Alex lovad. Om han vann mot Chogan ja. så skulle han gå en match. Och det var ditt. Och, och vi vet ju hur de fungerar. så, det, han, jag, blev, så han blev ju lovad nyligen också. vinna han mot ja. Gegard så får han match. Liksom. <laughs> ja jag, jag tror inte på det. Jag, jag tror ärligt redan nu att Alex kommer... Inte få titta match om man vinner. Jag tror att det blir en match till. Mm. Jag tror faktiskt att vinnaren mellan Machida och Henderson kommer gå, gå för i Du, du jag... tänker oavsett liksom, hur de vinner och vem som vinner och de två. För att jag, enligt mig så ligger ju Dan Henderson Har ju en, en starkare aktie om vi ska säga så. Mm. Eh, han är ju obesegrad, eller alltså, sen han kom tillbaka till UFC mm. och är liksom strike first champ Slagit Fedor mm. hade den här grumma mot Shogun mm. så att. Så att, vinner han så tror jag att han får den men, mm, men, Han är ju så... upp åren också <laughs> ja, <laughs> ju... ja, Han har ju inte, jag vet inte, han var är han 42 gammal? Han gammal Jag vet inte, han har ju inte så många matcher kvar tror jag inte Ä Äldste UFC ja. eh, Men, men, men vad, vad tror du att Liotto skulle komma, gå före Alex vid en, vid en seger Om man skulle göra det liksom vid ett domslut, ett så här halvtråkigt domslut ja, så... ja, Tänker vi så, givetvis, då... Då är det skillnad, det har du helt rätt i uh, Han måste givetvis vinna Det beror på hur Alex vinner mm. Eller uh, blir det nu har, Alex. nu har vi märkt att Alex Har tuffa matcher Där han har haft svårare att avsluta Alex börjar verkligen som en avslutare uh, I UFC Och verkligen avsluta alla matcher nu, de senaste matcherna så har det gått till domslut, förmodligen för att det är så jäkla hög nivå på motståndet och Alex. Eh, så jag, han, Alex måste ju först och främst vinna imponerande över Gegard, välkomna Gegard på ett snyggt sätt. Och sen, det är jättesvårt, det är jättesvårt att säga, men det är nog helt rätt, måste vinna imponerande för att få chans. Så det kan ju gå hur som helst egentligen. Om jag utgår från att alla svenska fans Vill se Alex på nästa chans Så tycker jag Eller jag tror att vi bör hålla tummarna För att Liotto vinner Via ett tråkigt domslut Domslut, precis. Men jag tror också en sak Som, som togs upp I en kronika På Kimura Det här att Alex måste, måste våga efter, eller efter matchen i intervjun, han måste våga liksom ropa ut vinnaren mellan, det är svårt att veta nu i och för sig, men titelhållaren mm. jag, är jag, är jag är säker på att han kommer att göra det eh, om man vinner eh, och fortfarande kan prata så, ja. <laughs> så, så, så, så, så kommer han att göra det eh, i Stockholm han, han måste ju säga det, att nu är jag sugen, jag vill inte vänta längre Nej Nej. Nu vill jag ha den här matchen liksom. För annars Han är ju han är tillbaka, det är Alex Stil Vilket också är fint med Alex Men han måste nog kliva på lite tror jag Och liksom visa att jag är här för att stanna Jag vill ha min jävla chans nu. Mm. Jag menar... En annan grej som Kan påverka Alex chanser Till att få en titelchans är för Dana gick nyligen ut Och sa att han vill se Daniel Cormier den för OS-brottaren US för USA som fightas, som är väl han är egentligen, man kan väl kalla han för tungviktmästaren från Strikeforce han vann turneringen, jag vet att det är skillnad men, men men han vill att han ska gå ner till lätt tungvikt och många då spekulerar att det borde generera honom en, en direkt titelchans mm. vad tror du, om Cormier om går ner för han ska möta Frank Mir snart Mm. i Tungvikten. Om man går ner efter den matchen, mm. hur tror du det påverkar? Kommer han få en chans eller hur blir det? Jag tror inte han kommer få en chans direkt. Du tror, tror inte det? Nej, jag tror att det blir någon match innan. Vi har så många helt mm. pro prospects i mm. i lätt tung vi Jag kan ju bara kolla här. Alltså, alltså vi har ju topp 10. <laughs> ja, det är en, det är en bra topp 10. Jag tror att han... Han kommer inte gå in mot mot titelhållaren, tror jag inte. Jag tror det kommer bli en match. Vi har ju vi har ju många. Det är Shogun Evans, Texera, Mascha Henderson, alla men, de här innan. Men vad säger du om Cormier skulle köra över mir? Mm. Eh, jag tror att han vinner den matchen förresten, men han kommer inte köra över mir. Men om, om vi säger att han kör över mir. Mm. Och sen väljer att gå ner och klara det För det är också en eh, viss, eh, ett mm. frågetecken där Klarar han att gå ner, han har problem Han har haft problem att gå ner tidigare och blivit sjuk av det eh, mm. Om man nu klarar att gå ner Och precis kört över mer. Är det inte lockande för UFC att ge en chansen Mer är ett stort namn Det tror jag absolut Men, men de kan ju inte köra över heller de här fyra andra prospekten Som står närmast heller Kjelsson mm. Lex Kjelsson <laughs> Ja Återigen UFC Så säkert oförutsägbara Men jag hoppas inte Han kommer ner och bara kliver upp en titelchans direkt Jag hoppas att han får ta en. Han måste ju markera i lätt tungvikt också Så jag hoppas att han får någon match innan där Och sen mot mer. En match till eller ett tungvikt vinner. där, okej okay, då kan vi börja diskutera Men jag, vet inte, jag tycker det är lite tidigt att bara kliva rakt in, jag vet inte, vad säger du? Jag hoppas ju självklart på samma sak, att han inte eh, Först och främst så vill jag säga är tungvikten, inte för att mm. han ska förstöra för allt, Utan eh, jag, jag, tror, jag tror det är liksom lite för riskabelt att vid hans ålder, 33 är han Mm. Att, att börja liksom gå ner i vikt. Han är ju väldigt liten för att vara tungviktare, ja. Mm. Men, men det är en kille som har haft problem med njurarna och problem med att gå ner tidigare. Så att varför han, han, han är ju en topp tungviktare. Så var, mm. Jag vet att han inte vill möta sin kompis Kane Velasquez som är mästare, men... Ja, jag vet inte. Det, det är lite trixigt. Men jag tror, går han ner och, och kör över Mir och sen går ner, lyckas... Mm. Jag tror absolut att han kan få titta chans för Alex, mm. och, även om Alex vinner mot Gegard. Jag. jag Eh, varför inte, han är OS-brottare han, han skulle dra till sig eh, Det skulle snackas om honom i större medel liksom. Här är OS-brottaren Daniel mm. Cormier liksom. Men hur länge kan de hålla på Alex egentligen Om Alex vinner mot Gegel. Ja. Hur, länge, hur länge kan man Alltså det är klart Alex kommer ju fortsätta ta matcher Men jag menar, det finns ju en risk Han, nu har, han har ju vunnit så Fruktansvärt mycket i USA Hur många matcher blir det och vinner han ja, Vad är det, åtta, 9 matcher eller Nej, åtta tror jag det blir, va? Ja, det borde vara något sånt. Åtta på... Eller vänta, det, det här... Jag tänker så här att det är, inte många, det är inte många fighter som går så många matcher i rad. Eh, speciellt så att lätt. Men han har ju inte vunnit så imponerande. Det måste vi tänka på också. Även fast våra svenska hjärtan talar och vill. <laughs> så har Alex faktiskt inte... Han har dominerat, absolut. Men du, vi han vet har, ju också... han, han Han har ju inte liksom... Han har inte dominerat på, liksom, Mot topp 10 killar ännu det är det. Nej, inte på det imponerande sättet Det är ingen överkörning än så länge Och det, Vi vet ju vad UFC tycker De vill ju ha Det ska vara, det ska vara avslut mm. En annan fighter som Var i lite samma sits eh, Han vet du det, heter Lyotou Machira, han fick ju också gå Ganska många matcher innan han, han hade ju många domslut i början av sin karriär I UFC mm, just... eh, och sen så vände det lite när han eh, Soker han trianglade honom eh, Tog en eh, decision mot Tito Ortiz som då var liksom fortfarande relevant eh, Grym Knockout på Thiago Silva och sen så fick han Så att eh, Alex, alltså det beror på Jag vet inte om de rankar eh, Gegard som den här topp 10 killen Alltså nu Alex dominerar Och, och avslutar Gegard så vet jag inte om det räcker Faktiskt Nej, Nej det Återigen, det här kan man också spekulera jättemycket i Det är jättesvårt Och vi vet ju hur UFC är De lovar De ger lovord till fighters Och vinner du så får du det här och det här Men så vet vi också hur det fungerar Absolut, absolut att, men, men jag håller tummarna jag, jag tycker att han ska ha en titelmatch jag, jag, jag det, är, det är lite roligt att Dana White Han kan säga vad som helst För att han vet, alla andra vet mm. Eller Han vet att alla andra vet att det han säger är inte hundraprocentigt Alltså han vet ju om det Han vet ju att om jag säger så här, Då kommer inte folk liksom eh, Bli jättesura när det inte blir så För folk vet att jag ibland bullshitar mm. eh, Så, så att han kommer ju undan Med sånt där nu mm. eh, Han kan ju säga ja Alex får titta chans om han vinner mot Sjövgen Alex får chans om han vinner mot Gegard Och sen, mm. så blir det inte så, eh, så att, Skitsamma, vi går över eh, till Ett annat ämne Mm. Och det är också eh, relaterat till eh, UFC Sweden. Eh, vi bör, vi börjar bli experter på det här snart. Ja, det känns så. Eh, men, men, eh, men det är intressant. Det är kör, intressant. Kör. Många har ju diskuterat och spekulerat i varför UFC inte kontrakterade fler, eller några nya svenska fighters, till det här korten som kommer i Loven. Eh, visst, Chris Bong är ju en fighter som inte har slagit sig tidigare, men han kommer ju över. På grund av sitt Strikeforce-kontrakt mm. eh, Varför fick inte namn som Sirvan Kekaj, Asan Enjai, eh, Ili Latifi eh, Med flera Varför fick inte de eh, liksom, Chansen att få med på det här kortet I Sverige, vad tror du? Jag vet, jag vet Det är en jättesvår fråga Men det känns som att Alla de där tre De, de, de skulle säkert kunna Göra bra avtryck i UFC det tror jag absolut. Jag tror alla har kapaciteten. Och svenska folket säger ju det också. Varför har de inte fått det? Varför är det inte så? Jag tror att det beror på att de inte gör tillräckligt mycket väsen av sig. Mm. Är det man på vad jag menar där? Att de är, lite, de är lite tillbakadragna. Om vi kollar på, om vi kollar på Chris Bong. Nu, nu kommer ju han i och för sig från Strikefoss. Men han är, ändå, han är ändå syns och hör, hörs i amerikansk media på sätt och vis. Uh, och vänta. Jag känner inte att de har gjort det på samma sätt. Det hade väl kanske inte det som Josef heller gjort när han fick kontrakt. Men uppenbarligen så har han gjort något avtryck. Jag vet inte, hans manager kanske lägger på eller någonting. Jag vet faktiskt inte. Men, uh, alltså jag tror inte det handlar så mycket om just det. Uh, det är ju många, alltså majoriteten av fightersarna i UFC är ju liksom. Precis som Assa Kakaj mm. liksom, de, det... de håller in i nivån man, man ser på rekord och ja. deras matcher jag, jag tycker också att det är konstigt Det är inte det jag vill säga Jag, jag vet inte De det... kanske inte har tagit uppmärksamheten Min teori är ju att eh, De har ju ett visst Jag tror att de har liksom en, Ett antal kontrakt som är till för Sverige Just på grund av deras nya marknad Här i Sverige då. Mm. Så här många Fighters har vi på grund av att vi är i Sverige. Hade inte UFC kommit till Sverige, eller varit i Sverige, eller planerat komma till Sverige, så lovar jag att det, inte, det hade inte varit så många svenska Fighters. I UFC då. För de är svåra att marknadsföra och så vidare och så vidare. Mm. Och jag tror att sedan globen, förra galan, hur många svenska matcher har vi haft egentligen, alltså med svenska deltagare? Inte så många. Mm. Vet du, resa gick ju match i Brasilien. Mm. Vad har vi mer? Ja, oh, Alex har gått match ah, sen har ah, vi... ah, Alex var ju där innan Jag tänker på de här nya som kom ah, okay. uh... Bessam mycket aldrig någon match han Nej blev han blev skadad Jucken blev också skadad Han inte heller går någon match uh... Uh, Akira gick i match innan ja, Han ja, precis. gick inte match på Nej precis han har inte gått match Sen uh. Det är ju Ogle senast Ja precis och det var ju innan galan Ja, och, och sen så har vi vi heter det Pappi blev också skadad Han inte går någon match Det är mycket skadad. Ja och, och Reza skulle ha gått en, en till match eh, Egentligen han, De erbjöd han en match mot Paul och, och så vidare Och Hamid skulle också ha gått en match Mot Peralta innan mm, eh, Så att de fick inte chans för att Jag tror att de tänker liksom såhär, Så här många fighters har vi från Sverige Så många vill vi ha eh, Ingen av dem han liksom slår sig själva ur Organisationen för att de ska signa någon ny Förstår du vad jag menar lite amen, amen, amen. Eh, hade hur, vi... vänta, hur hade det varit om Om Reza hade gått match innan Hamid hade gått match innan Då kanske vi hade fått in flera ja, eh, Alltså jag tänker att Hamid hade, han, han hade ju en seger 1-1 hade inte varit det värsta för honom eh, Resa hade, har 1-1 nu Men hans senaste match var en sån katastrof Att de hade nog sett över det. 2-1 hade inte varit Eller 1-2 hade inte varit så. Men jag tänker så här Bessam hade hunnit gå en match och få 2-0 Eller Gycken Eller Pappis som då hade blivit 3-0 Så hade någon, någon av dem här, de här Någon av dem hade åkt i alla fall Eller riskerat att göra det Och då hade de liksom haft plats För, för eh, någon, av, någon av de svenska fighten Som ännu inte fått sin chans Det tror jag är den största anledningen mm. Till att till att de inte har fått sin chans Vad säger du om det? Absolut, jag är med, jag köper ditt resonemang Absolut Det är jättesvårt också Att spekulera i det här Men Jag är med på det du menar, jag förstår De har ju säkert ett visst antal Platser de ska fylla De har ju förmodligen någon form av plan För, för Vad heter det, för Sverige marknaden Och mm. Men jag tycker ändå att vi, vi har ju Hur många svenska fighters har vi nu totalt i USA Vi, vi räknar med Thor också då Som, ja, just det. som fick kontrakt eh, Nu ska vi räkna det samtidigt för det här har jag inte kollat upp innan eh, Alex Pappi Resa Resa 3 4 med krispång säger vi här då mm. eh, Besam 5 Hamid Hamid 6 Thor 7 Och Gycken eh, åtta Mm. Eh, är det mer med det du pappi? Ja eh, Vad pinsamt om vi glömmer någon <laughs> Ja men eh, de, de, de ser ju hur vi räknar liksom Det, <laughs> det, det, det är liksom lugnt tror jag eh, eh, Ja men åtta Åtta, åtta fighters eh, mm. Det är ändå, ändå rätt bra tycker jag För, för Sverige <laughs> det, är, det, är, det är bra, det är, bra. Det, är en, det är nästan en per miljon Nej liksom. <laughs> mm. eh, men det det kommer bli fler tror jag Absolut ja. Ja, Nu är det dags för publiken och svenska fansen Att verkligen sätta starkare Vi måste toppa förra året Ja absolut absolut. Sen, jag tror Alex har hjälpt MMA Sverige otroligt mycket också det... Just med sina framgångar alltså, Jag kollar upp den kort så här. Vi har ju ganska många sett till befolkningsstorlek Så hade USA haft samma liksom, Så hade de haft nära 300 fighters i USA. Det tror jag de inte har va Nej, jag inte, jag det kan, det kan ju inte vara så att De har bara 300 amerikaner rädd Ja Bra. Du, En annan grej mm. Vad gäller de svenska fighters som ännu inte Har fått sin chans i UFC mm. Finns det någon Som du hade velat Ha för någon annan alltså, ja. Ett kontrakt som du får ge till någon Som ska ja. fightas vem Då skulle jag ringa Max Nunes Från, från London mm. Sen skulle jag säga här är ditt kontrakt, kontrakt, Max. Nu kör vi. Så skulle jag säga. Han Jag tycker han är värd. Nio obesegrad. Nio vinster. Bamma. topkilli Bamma. Ung svensk. Varför inte? Du, du, du träffade ju honom eh, nyligen och mm. fick ut en intervju på Klimura i dagarna som var väldigt, väldigt bra. Jag måste ge dig props för, för ah. intervjun. Eh, hur är han som person tycker du? Jag tycker han är, han är, han är jättebra. Han är väldigt ödmjuk. Eh, Bra inställning till sporten. Den kille som verkligen flyttade ifrån sin familj till, till London för att satsa och för att kunna gå matcher. Mm. Tränade med bra folk i manju som senare gick match i London. Ehm, vad heter han, Dean Amisinger, tränare. Vad ehm, är det, visst, han? det med tränade. Ja, precis. Tränade bland annat. Ehm, Uh, i han var coach i tuffhuset han var, alltså, med i, ass, ass... han var med han var, med i, han var en av de tuffa deltagarna minns jag, när det var eh, eller Great Britain mot mm. USA så han tränar med bra folk väldigt, väldigt bra killar jag vi kommer se han i UFC det är bara jag hoppas att det blir nu för det är nu han är hungrig du vet han är avslut i varje runda för, eller första ronden men jag avslut första rånden i nästan varje match om jag får fylla in en grej jag tycker är så intressant och som jag blir lite rädd för ibland för jag tänker så liksom, hur kommer han kunna? han hur länge han tränat? Fyra år va? Ja, fyra år var. 23an början. Han är ju ganska ung. Men jag tänker så han har ingen kampsportsbakgrund och så sedan innan. För första tänker jag, hur kan man bli så bra på så kort tid på en sport? Och hur mycket erfarenhet har han egentligen? Jag tänker ju liksom, vissa har ju kört jättelänge och liksom, de har det inne i liksom benmärgen. Liksom. Vad tror du om det? Jag tror att han, han, har, han har verkligen rätt fysik eh, för att börja så sent. Det handlar väl lite om gener kan jag tänka mig. Eh, sen tror jag att han gjorde ett bra drag. Han, när han började då kände han att det här var någonting för han. Han flyttade till London för att gå matcher. Och sen som han sa har de ju byggt upp han hela tiden. Amatörer med matcher, sen klättrar han sakta men säkert. Nu är han i en av Englands ja, bästa organisationer. Ja. Och faktiskt är ett toppnamn där. Går på huvudkortet liksom högt upp och avslutar första ronden varje match. Visar han har säkert mycket kvar att utveckla men jag tror, jag, tror, jag tror på Max jättestarkt. Det är en kille vi verkligen ska kika, kika lite extra på. Det är en kille som man lätt kan promota också. Alltså han har ju språket, han talar ju flytande engelska. Mm. Han, inte, han kommer inte ha samma liksom språkbarriär som Alex hade i början. Mm. Och, och, ja, han ser ut som en fighter som du säger och så vidare. Mm. Så att, det är en spännande kille. Så du, mm. vill, du vill, gärna ge ditt kontrakt till honom. Ja, jag skulle ringa Max och, och välkomna honom in. Ver, verkligen. Vem skulle du? Vem skulle du? Ringa och ge ett kontrakt då oh, Lite jag, nyfiken Jag tror aldrig du skulle fråga Nej. Eh, Jag för, för, för mig är det eh, Sirvan Kakai eller Assan mm. eh, som motivera, låter... motivera Du måste välja en Ja jag ska, jag ska välja en och Jag vill bara liksom förklara varför jag väljer den personen mm. eh, För båda har visat under en längre period Att de Liksom hör eller liksom, de, de är på den nivån Mm. Eh, sen om det är liksom om de är medel eller om de kan liksom gå ännu högre än så Det får vi se För att möter man bättre motstånd så kommer man liksom antingen eh, Lära sig simma bättre eller, eller, eller drunkna eh, Och jag tänker så här För mig personligen så skulle jag liksom Jag skulle ge mitt kontrakt till eh, Assan Och eh, även om Sirvan har varit väldigt grym och så Han är lite yngre eh, Han... Eh, han är bra också. Jag ja, hade jag haft två kontrakt så hade <laughs> Silva fått en andra. Men jag tänker att Ass Assan har haft lite mer, har haft mer imponerade matcher. Han har avslutat sina matcher och är liksom en, en, en, en finisher. Mm. Och ja, jag vet inte, men jag tror att mycket på grund av därför. Jag, jag tror att Kakai har liksom mycket bra chanser att liksom. Eh, att hålla sig kvar i UFC och, och liksom vara ett namn där. Inte ett namn så kanske. Jag är inte säker på att han blir toppnamn så. Det får vi se. Men jag menar, han skulle kunna hålla sig kvar. Eh, eh, Assan, det är en tuff division. Väldigt viktig och så. Men eh, går det bra så kan det gå riktigt bra. För att han har den där killerinstinkten och har lite flashiga moves där. Så att eh, Assan skulle jag väldigt gärna vilja se eh, i UFC. Jag kan ju säga att jag, jag pratade med honom idag. Eh, tidigare idag. Och inte intervjuade honom Hans, hans eh, tilltänkta match Mot eh, Nicolas Dalby För Royal Arena 3 Ströks ju på grund av att den danska organisationen Troligtvis borde i konkurs eh, Så jag pratade lite med honom Och kollade vad som var på gång och så där. Eh, Jag ska inte nämna för mycket för att jag ska skriva om det här Så, så att det kommer ju komma upp någon gång under helgen eh, men, men Jag kan säga att han fick, ju inte, han fick ju inte Höra i förväg att Royal Arena eh, Hade strykit Hela kortet och liksom hans, hans kontrakt drivs egentligen på grund av att de, de slutar existera. Eh, han, han läste det, han, han sa ju det, han var jag var inne på Facebook och skulle uppdatera någonting. Se en uppdatering på ja, deras. det är inte alls bra. Ja, och, och det står liksom att de upphör. Mm. Ja i princip. Eh, så att han fick reda på det beskedet så. Eh, det är, jag tycker att det är väldigt dåligt gjort av, eh, av de ansvariga på, på, på, den, på Royal Arena. Eh, och han funderar nu, för att det har ju varit mycket sur om han skulle ha gått i match i, i, i Ryssland någon gång under hösten, det gick inte. Eh, han skulle, Royal Arena skulle haft en gala innan flera gånger, det gick inte och de skötte upp på det och sådär. Så att eh, han ser fram, han, han eh, troligtvis ska han ta en boxningsmatch. han har ju gått lite boxingsmatcher eh, innan. Så att eh, bara förhålla sig liksom... För han säger det själv, jag är ju så bra matchform nu Och jag vill inte se gå, liksom Jag vill få ut någonting av det mm. Så han ska, han ska hoppa in i ringen och, och boxas lite mm. eh, Var får vi ju se eh, Det läste Spännande. du troligtvis på Kimura Spännande Ja det är ju viktigt att hålla igång också Känner han för att ta en boxningsmatch Kör hårt mm. Och eh, nu, nu ställde jag frågan till honom eh, Nu har UFC varit Eller kommer det att vara det här två gånger Och du har inte fått eh, eh, chansen du är liksom topp i Sverige eh, hur ser det ut nu liksom eh, måste du försöka genom taff för han har ju tänkt på det tidigare eller, eller liksom hur blir det eh, och eh, troligtvis kan det bli taff eh, han får säga sedan eh, resten får ni läsa i intervjun okej? Okay? bra det ska du? bli kul och... att ja? Ja. kul att läsa bra eh, jag avslutar din mening där vi går vidare <laughs> Till eh, våra avslutningspunkter. Mm. Eh, för er som har tittat på program ett och två, vet ni att vi delar ut en eh, kimura till någon och en smiley till någon. Eh, mm. Och Veckans kimura delas ut till någon eh, som, vi vill ut, som vi vill utsätta för en kimura. Någon som förtjänar det, någon som är urlånd dåligt eller, eller var i en riktig dusch på något sätt. Mm. Eh, jag vill bara i förväg säga att du får börja för att jag ska mm. tänka ut vem jag ska ge till. För att, ja. Ja. Det är knepigt den här veckan, måste jag säga. Men veckans Kumura, jag har funderat lite. Och jag tänker faktiskt eh, ta lite från mina upplevelser från London. Ja. Eh, jag tänkte lite så här. Min veckans Kumura kommer jag sätta på Matthew Riddle. Ah. Eh, jag, tycker, jag tycker om. Han jättemycket, han är en otrolig artist Verkligen Men jag tycker han var för tråkig Alltså han är jätte det kän Han går liksom inte på den är grinder, förstår du Och jag vet inte, jag, ty jag tycker inte riktigt att det här showandet Han bär det verkligen inte upp det i buren i, i lördags Men han har gjort det innan ju eller, ja, absolut, han har nu, gjort innan Nu är det säga att jag tycker inte att, att han är underhållande någonstans Även när han bara vevar, för det är så otekniskt Men, fortsätt eh, Absolut, jag, jag, det var det jag sa innan jag, jag tycker om han som Tusan Han är otroligt härlig artist och allt där till Skulle lätt kunna vara med i någon komedi på, wow. på tv eller någonting Han är en, en typisk karaktär för sånt Men jag tycker att i London, det var... Han, är, han har ju han har sån självsäkerhet och jag tycker inte alls att det var imponerande. Jag tycker det var, det var den tråkigaste matchen på, på London-kortet. Eh, mycket, mycket, mycket för att jag tycker om honom och för att jag hade vissa förväntningar. Eh, men jag, jag skulle. Han, han, behöver, han behöver ändra någonting i sitt game, tycker jag. jag vet inte var, var, det kan... var ni inte, inte tvungen att åh, ha den uh, gameplanen för att. Uh... Han brukar ju stå annars Och han är ju inte så tekniskt stående Och att eh, köra stående Och med de luckorna som han har I sitt game mot eh, Tjej Mill Som en grym striker, mm. var, var det inte rätt taktik han använde Absolut, fast då måste du Du måste vara mer, vad ska man säga Det kändes inte som att det gick, gick På avslut så jävla mycket Nej. Det kändes som att det var ganska Jag hade heller sett han stå Med sin kassa, boxning och bara vevat Det hade varit underhållande och det är show förstår du. Men det, det han gjorde ja, Visst, han, han vann <laughs> Han, han mötte, ska, man säga, ska man säga det också, att han mötte ju ingen BJJ-expert Direkt i. Nej. Så så det... han, han hade ju liksom Jag vet inte, med så många minuter på backen Över Chamberlain så borde han ju uträttat mer kan man... Men han gjorde inte det Nej, det var det men han borde gjort det liksom. Precis, och jag tycker Men den här veckans Kimura var svår Måste jag säga, det, det tar emot att Bryta ut Matthew Riddle men jag bryter ut honom i den här veckan Jag har många Alltså jag skulle kunna sätta den på Tre tror jag Alltså jag skulle kunna sätta den på Kave För att han ja. nobbar oss Idag, han skulle ju vara med Och Kave Vill man gärna ha med i rutan På ett eller annat sätt Jag skulle kunna sätta den på På den här domaren mm, Just det Ska jag sätta den på någon? Vad säger du? Ja, men jag, jag funderade faktiskt på domaren Jag gjorde det, men sen valde jag ändå Riddle ja. Ja, men... Han känns ordetvis Att bryta ut domaren Han är säkert jättesvag ja, jag, jag funderar på det Jag hade en tredje, jag är så glömt så Jag har ett så ni vet. Jag, jag kan glömma saker jag har tänkt på nyligen Jag sätter den på Aaron Chatfield Som dömde Matthew Riddle-matchen Han dumde ju Första och tredje ronden till Chay konstigt, konstigt konstigt nog. Även om du inte tyckte Matt Reid var bra, vad säger du om det? Eh, nej, jag tycker det var jättekonstigt. Eh, men det, det var ju samma som du sa tidigare det var ju samma domare som besvarade mm, som dömde resan. resan. Mm. Eh, så kan där ju den får du gärna bryta lite extra hårt på. Mm. Det, det roliga är att eh, efter all den här kritiken så nu skulle jag säga att UFC sköter ju det finns ju inget ma förbund i England, mm. vilket är konstigt, det borde komma snart tycker man. så att Mark Ratner som sköter det här istället, som jobbar för UFC och det var varit mycket kritik mot domarna senaste tiden och nu gick han ut och sa att de kommer att på något sätt att bestraffa, jag vet inte om man ska kalla det så men domare som begår liksom grava misstag och jag har att jag läste någonstans att visst, en domare från Londongalan har fått någon reprimand eller liknande. Jag kan tänka mig att det just är chat fail. Mm. Det att borde jag, vara det. Jag gör en kumura på honom. Är det så man gör Nej, Ingen aning. Fel person att fråga. Ja, precis samma. Veckans smiley! Yes. Den här är lite roligare. Ja, vi ska förklara för de som inte har hängt med. Det är någon som förtjänar det, som har varit bra, som ska hyllas. Mm. Så veckans kimura, det är alltså på en person som vi ska, vad ska man förklara Nej jag har sagt det, det är någon som ska hyllas liksom Ja Så men jag bra. tänkte jag, om vi ska förklara veckans kimura också, det gjorde väl riktigt Men det kanske säger sig självt Jo men jag, jo, jag förklarar det, Fan. Gjorde du det? Då har finns ah, okay. fiskminnes som mig, det är någon som har gjort något dåligt som förtjänar det Ja okej okay, ja. bra, eh, veckans smiler, den här är lite, lite roligare eh, Jag återigen kopplat tillbaka till min London-vistelse jag kommer ge veckans smiley till Michael Bisping. Oh. Framförallt, jag har varit mäktig imponerad av Bisping. Han höll ju en sån här questions and answers. Q&A. Ja, precis. Och sättet han verkligen underhåller en publik, alltså... Jag vet inte om han är medietränad eller någonting Men det är verkligen bra Han kan få en publik på 3, 4, 500 personer verkligen gapflabbo Och man kände sig verkligen avslappnad Sen fick vi sitta Och kolla I ungefär en timme Mellan Hans framträdande och invägningen Då fick vi sitta och bevittna en han Kramade fans i en timme Och sättet han är mot fansen Och hur han beter sig Och Verkligen, han förtjänar verkligen veckans smiler. Jag har aldrig sett Michael Bisping på det sättet tidigare. Men nu är verkligen så att det, det är en otroligt skön kille, väldigt ödmjuk. Ödmjuk? Ja, verkligen. Sådär. När, alltså när man sitter och bevittnar när han träffar fans och du vet hela den här grejen. Då, då på något sätt kommer det riktiga fram. Eh, Sen är det såklart att han har en liten approach inför sina matcher och saker han säger och sånt där. Men, men jag vill ändå skicka veckans smile till Michael Bisping. Jag tycker att han förtjänade det. Verkligen ett bra framträdande under London-galan. Fick du en kram? Nej, jag var faktiskt inte nere. Vi satt, vi satt i, i pressområdet och kollade på och tog bilder. Det skulle vara konstigt om pressen gick fram. Och... <laughs> ja, det, det fanns faktiskt folk som gjorde det <laughs> från pressen. Jag kan tillägga det att jag, jag, jag satt i pressområdet nere i arenan sen inför matcherna. Mm. Jag satt till det tre timmar. Sen kommer det ner en, en indier och han var inte press. Okay. Han slänger upp en Lidl på på bordet bredvid mig. Upp med axflaskan i högsta hugg. börjar spraya sig med ax i pressområdet. Alltså på sig sen, själv eller? Nej, på, på sig själv. Ah, bra. Och, sen han sig, och sen börjar han snacka med mig. Och du vet, jag tänkte jag kommer inte be den här människan. Jag ska sitta med honom nu i två, tre timmar till. Och du att han snackar, han snackar om PSG, slatan, fotboll, Coventry City, Magnus Hedman. Du vet, han plöjer. Och jag vill bara se matcherna. Uh... Och mitt under Svansson-matchen Oj, det var ju långt innan. Alltså, ja, ja, mitt i Swan's matchen då, då kollar jag och ser, jag sitter med min dator och skriver, så kollar sidan. När det är som mest, liksom hypat in i buren, publiken är som mest eh, vilda, då ser jag att han sitter och eh, surfar på Ebay, på sin telefon. Totalt ointresserad. <laughs> det var också en rolig upplevelse. Men, men, men han var inte pressen så? Nej, förmodligen kände han någon och fick en sån plats. Ja. Men nej, han var, inte, han var inte press Det låter som en äh, ganska Ja, men det var en Komsig upplevelse Ja, verkligen, det var lite speciellt Men du, du ska få dela din veckan Smiley innan klockan blir för mycket här uh, Yes, uh, Smiley Det finns uh, några man skulle kunna dela ut Till uh, Tom Watson bland annat uh, Som uh, gick ut och Och vet det Utmanade folk som går på TRT Nu uh, kan man ju Om uh, man ska anta, om man ska ta Tjälssonens förklaring så är det ju kanske lite fekt av honom utmanar folk som är sjuka eh, som behöver TRT för att inte dö. Eh, men jag tänkte dela ut en till en annan person som också har med det här TRT att göra. du, Dana White, som har vänt på sin åsikt vad är det TRT. Eh, innan så var det, ja, vissa behöver det och liksom, så länge det är lagligt så är det okej, okay, det är lugnt. Här, förstår du? Och när han fick frågan om, om, om de inte ska testa liksom mer i UFC så har han alltid sagt, nej men det är liksom... The government rules, also alltså bla bla bla. Vi kan inte gå runt och testa allihopa. Jag flyger så mycket bla bla. bla. Mm. Men nu gick han äntligen, känner jag, ut och sa att de kommer att testa sönder de människor eller de fighters som använder THT för att fastställa att de inte liksom missbrukar den här medicinen eller vad det är under själva kampen för att sen. Gå ner till en, mm. till en Nor normal nivå Ja, precis eh, Så det är skönt att Dana White går dit och sätter lite skräck i de här som fuskar Möjligen mm. eh, Det eh, tycker jag gör att han förtjänar att få, få veckans, veckans smiley Ja, men det, det var en bra smiley Viktigt nu att UFC fullföljer det här tycker jag ja, ja, bara att han sa det tror jag Fick många liksom bara Du vet Shit, lägger bort mm. den du vet Mm eh, du, vi är klara för idag och eh, först och främst tack för att ni har eh, tittat eller lyssnat på oss. Det här är alltså KMURA-cirkeln, avsnitt tre. Och eh, det vi ska nämna är att eh, vi har ju fått mycket reaktioner som vi sa en eh, på programmet. Vissa tycker att, eller några tycker att det är jättetråkigt medan andra... S säga att det är bra att vi ska fortsätta Några har kommit med tips som vi absolut tar in Och försöker liksom att eh, jobba efter eh, Det vi vill säga nu är att ni ska fortsätta göra det Gör det jättegärna vi, Det här är nytt så vi vill gärna utvecklas Och göra det så bra som möjligt eh, Och eh, vi jobbar även på att få upp den här videopodcasten Python, då blir det bara en podcast, men vi vill få upp den på iTunes också, så att folk kan lyssna på den i mobilen eller när de traskar på väg till jobbet eller traskar hem eller något liknande. Så det jobbar vi på, det kommer att komma inom kort. Annars så vill jag tacka för mig, jag heter Sarp och på mig och mig hittar ni bland annat på kimura.se eller på Twitter där så söker ni upp mig på Sarp Jessil i vi ska lägga upp det. Eh, var hittar man dig Victor? Eh, man hittar mig på kimura.se givetvis Och sen också på Twitter Och då är mitt användarnamn Victor Messe och sen Morsing Morsing ihopsatt Bra, glöm inte att besöka besöka Kimura.se och eh, Gilla det här programmet Om ni nu gör det eh, Annars så finns det mer att tillägga Tack för att ni har tittat Tack så mycket Tja Tja